Alhamdulillah segala puji bagi Allah Rabb semesta Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah dan diibadai kecuali Allah tidak ada sekutu baginya dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga rasul-Nya. Salam dan salam semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada beliau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 ini adalah majlis yang ke-14, majlis yang ke-15 dari penjelasan kitab Al-Aqidah al tahawiyah yang dikarang oleh al Imam Abu Ja'far Ahmad Ibn Muhammad al tahawi Semoga Allah merahmati beliau Seorang ulama yang meninggal dunia pada tahun 321 Hijriah Meninggal dunia pada tahun 321 Hijriah Dan isi kitab ini adalah tentang akidah Yang merupakan ilmu yang paling penting dan paling utama di dalam agama Islam Ilmu yang paling penting dan paling utama di dalam agama Islam Dan dia adalah fondasi Apabila seseorang memiliki akidah yang kuat Dan benar Maka akan tercipta Dan akan terbina seorang muslim yang Kuat Di dalam akhlaknya, di dalam ibadahnya Berpegang teguh dengan agama ini Dengan sekuat-kuatnya Tapi apabila seseorang memiliki akidah yang lemah Maka ini akan terlihat pada ibadahnya Akan terlihat pada akhlaknya Oleh karena itu seorang muslim Senantiasa Mempelajari akidah Dan tidak malas untuk mengulang-ulang Masalah-masalah akidah Dan kewajiban seorang da'i Seorang ustaz seorang kiai yang telah diberikan oleh Allah ilmu agama hendaknya memiliki semangat yang hebat dan semangat yang kuat mengajarkan kaum muslimin masalah-masalah akidah karena dengan akidah yang kuat maka subhat apapun kerancuan-kerancuan apapun pemikiran-pemikiran sesat apapun yang datang bertubi-tubi khususnya di zaman sekarang dengan terbukanya media ateis menyerang musyrikin menyerang nasrani menyerang orang-orang syiah menyerang maka perlu seorang da'i memberikan pembekalan yang kuat kepada para muslimin dan tidak ada calon lain Membekali mereka Kecuali dengan membekali mereka dengan akhidah Apabila sudah kokoh Akhidah menancap di dalam hati mereka Maka Subahat subahat dan kerancuan-kerancuan yang Terus datang Meskipun berganti-ganti pemerannya Maka ini tidak akan Menggoyahkan keimanan mereka Tidak akan menggoyahkan Keimanan mereka dengan izin Allah Azza Wajalla. Namun apabila kita biarkan akidah kaum Muslimin dalam keadaan lemah dan kita lebih mendahulukan perkara-perkara yang lain, mendahulukan politik di atas akidah, mendahulukan kholilul amal di atas akidah, mendahulukan permasalahan bayat. Jamaah dan juga imamah di atas akidah Maka kita akan dapatkan Orang-orang Islam yang mereka lemah akidahnya Sehingga mudah untuk goyah Mudah untuk terombang ambing Dan tentunya ini Sesuatu yang tidak kita inginkan Baik untuk diri kita sendiri maupun untuk anak cucu kita kelak di kemudian hari. Karena semakin ke sana yang namanya zaman maka ini lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Dan fitnah akan semakin besar. Oleh karena itu tidak ada jalan lain kecuali membangkitkan kembali semangat untuk mempelajari akidah Islamiah. Yang dengannya akan terbentengi kita dan juga saudara-saudara kita Dari fitnah subhat maupun fitnah syahwat Kemudian kita lanjutkan Pembahasan Kitab Al-Aqidah Al-Tahawiyah Setelah beliau Menyebutkan kepada kita Satu di antara keyakinan Ahl-Sunnah Yang harus kita yakini dan harus kita imani Yaitu tentang telaganya Rasulullah SAW Kemudian beliau menyebutkan kepada kita tentang permasalahan syafaat. Permasalahan syafaat. Beliau menceritakan tentang syafaat yang Allah Taala berikan kepada mereka. Hak seperti yang tertera dalam Al allati yang artinya dan syafaat yang Allah simpan untuk mereka adalah hak syafaat yang Allah simpan itu sampai hari kiamat adalah hak adalah benar sebagaimana diriwayatkan di dalam kabar-kabar Maksudnya adalah diriwatkan di dalam hadis-hadis yang sahih Ini adalah keyakinan ahlu sunnah wal jamaah Sebagaimana disebutkan oleh pengarang di sini Bahawa syafaat yang Allah simpan Untuk hamba-hambanya di hari kiamat adalah perkara yang hak Berdasarkan Al-Quran Hadis-hadis Nabi SAW yang sahih kenapa di sini perlu bila sampaikan karena di sana ada dua kelompok yang menyimpang di dalam masalah syafaat ada aliran yang menyimpang dari jalan yang lurus di dalam masalah syafaat aliran yang pertama mereka berlebih-lebihan sehingga mereka menafikan mengingkari adanya syafaat di hari kiamat khususnya syafaat bagi orang-orang yang melakukan dosa besar mungkin mereka masuk ke dalam neraka maka mereka mengingkari syafaat jenis ini yaitu keluarnya mereka dari neraka mengingkari syafaat bagi ahlul kabair mengingkari syafaat bagi pelaku dosa besar dan diantara kelompok yang mengingkari syafaat jenis ini yang pertama adalah orang-orang Mu'tazilah. Kemudian yang kedua adalah orang-orang Khawarij. Yang pertama adalah golongan Mu'tazilah. Kemudian yang kedua adalah golongan Al-Khawarij. Dan keduanya mengatakan bahwasanya pelaku dosa besar kelak di hari kiamat masuk ke dalam neraka. Dan tidak akan keluar selama-lamanya dari neraka Tidak akan ada di sana syafaat bagi pelaku dosa besar Mereka meyakini bahasanya pelaku dosa besar Apabila di hari kiamat Maka akan masuk ke dalam neraka Selama-lamanya dan tidak akan keluar sama sekali dari neraka Tidak akan ada manfaatnya syafaat tidak akan ada manfaatnya syafaat Nabi Atau seorang malaikat Atau seorang yang soleh Ataupun yang lain Berlaku dosa besar Kata mereka Apabila sudah masuk ke dalam neraka Maka tidak akan keluar selama-lamanya dari, dari dalam neraka Mereka berdalil dengan Al-Quran Jangan kita mengira bahasanya aliran sesat Tidak berdalil dengan Al-Quran tidak berdalil dengan sunnah Rasulullah SAW. Mereka berdalil dengan Al-Quran, berdalil dengan as sunnah. Akadetapi mereka memahami Al-Quran dan juga sunnah bukan dengan pemahaman yang benar. Padahal seorang Muslim selain dia diperintahkan untuk berdalil dengan Al-Quran dan juga sunnah. Maka diperintahkan untuk memahami Al-Quran dan juga Sunnah Dengan pemahaman generasi terbaik Memahami Al-Quran dan juga Sunnah dengan generasi Dengan pemahaman generasi terbaik umat ini Yang sudah dipuji oleh Allah dan juga Rasulnya Mereka adalah generasi para sahabat Para orang, orang khawariz dan juga mu'tazilah Berdalil dengan firman Allah, pemahatan Ka'bah, syafaat syafe'in, maka tidak akan bermanfaat bagi mereka syafaatnya orang-orang yang memberikan syafaat. Tidak akan bermanfaat bagi mereka syafaatnya orang-orang yang memberikan syafaat. Dan mereka juga berdalil dengan firman Allah, malin zalimina min hamimin. Tidak ada bagi orang-orang yang zalim Teman yang dekat Dan juga tidak akan memiliki pemberi syafaat yang ditaati Mereka mengatakan Dan pelaku dosa besar adalah orang yang zalim Maknanya di hari kiamat dia tidak akan mendapatkan syafaat kekal di dalam neraka selama-lamanya. Ini adalah akidah orang-orang kawaris dan juga Mu'tazilah karena memang mereka mengeluarkan pelaku dosa besar dari Islam. Mereka mengeluarkan pelaku dosa-dosa dosa besar dari Islam. Orang-orang Mu'tazilah meyakini bahasanya pelaku dosa besar contoh pelaku dosa besar seperti orang yang berzina atau orang yang melakukan peribat atau orang yang membunuh jiwa tanpa hak maka adalah termasuk dosa-dosa besar orang-orang kajilah -orang mengatakan orang yang melakukan dosa besar maka dia di dunia Keluar dari agama Islam, tetapi tidak masuk di dalam kekafiran Keluar dari agama Islam, tetapi tidak masuk di dalam kekafiran Artinya mereka berada di tengah-tengah Mereka mengatakan manzilah Bainan manzilatain Berada di sebuah tempat, di sebuah kedudukan, di antara dua kedudukan Itu antara kafir dan antara muslim Keluar dari agama Islam tetapi tidak masuk ke dalam Di dalam kekafiran Ini adalah keyakinan Mu'tazina Adapun orang-orang khawarij Maka mereka lebih tegas Orang-orang yang melakukan dosa besar Berarti dia keluar dari agama Islam Dan masuk ke dalam kekafiran Keluar dari agama Islam Dan masuk ke dalam kekafiran Dan ini adalah keyakinan yang menyimpang dan bertentangan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan apa yang ada di dalam sunnah Rasulullah SAW. Di dalam Al-Quran Allah SWT mengatakan Inna Allaha la yaghfiru ayyishrakabih wa yaghfiru maduna dharika limayasa Inna Allaha la yaghfiru ayyishrakabih wa yaghfiru ayyishrakabih, maduna dharika dimanyashaa. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Dan Allah mengampuni dosa yang lain bagi siapa yang dikehendaki. Menunjukkan bahasanya selain syirik makainya adalah tahta masyiatillah. Ini adalah, adalah di bawah kehendak Allah azza wajalla. Maksudnya apabila Allah menghendaki Diampuni dan apabila Allah mengendaki, maka akan diadab terlebih dahulu. Tahta masyiatillah. Dosa di bawah dosa syirik. Di antaranya adalah dosa-dosa besar. Maka adalah di bawah kehendak Allah. Lima iya sya' bagi siapa yang dikehendaki. Apabila Allah mengendaki untuk mengampuni. Diampuni oleh Allah dan tidak diadab dengan sebab dosa besar tersebut. Dan apabila Allah menghendaki, maka Allah akan menghadapnya terlebih dahulu di dalam neraka. Sampai waktu yang Allah menghendaki, kemudian dimasukkan ke dalam surganya. Dan Rasulullah SAW mengatakan, Man qala la ilaha illallah al jannah. Berarti siapa yang mengatakan la ilaha illallah al jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Jadi dalam hadis yang mulai, di dalam hadiskupsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya anak Adam, "Innaka law ataitani bi turabil ardh khayaa, thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi turabiha manzira." Allah mengatakan yang artinya wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi Dengan membawa dosa Sepenuh bumi, iaitu melakukan dosa yang banyak Melakukan dosa besar ini, melakukan dosa besar itu Datang kepada Allah di hari kiamat Dalam keadaan membawa dosa sepenuh bumi Jadi bukan jumlah yang sedikit Menunjukkan bahawa saya dia banyak melakukan dosa Kemudian Allah mengatakan Thumma laqithani Bi kemudian engkau bertemu denganku yaitu bertemu dengan Allah di hari kiamat dalam keadaan engkau tidak menyekutukan aku sedikit pun, membawa dosa yang banyak tetapi dosa syirik dia tidak melakukan tidak beribadah kepada selain Allah tidak menyembelih untuk selain Allah tidak berdoa kepada selain Allah dia adalah seorang wahid seorang yang mengisahkan Allah di dalam ibadah Cuma terkadang syahwat menggoda Hawa nafsu Membisiki sehingga dia terjatuh ke dalam Dosa-dosa yang banyak Datang kepada Allah Dengan membawa dosa yang banyak Tapi dia tidak menyebutkan Allah sedikit pun Maka Allah makakan Lata'i tukar Liku rabihan maghufiram Misalnya aku akan mendatangi dirimu Dengan membawa Maghufiram dengan membawa ampunan Sepenuh bumi juga Artinya dia Allah Swt masih mengampuni dosanya dan masih ada harapan untuk diampuni oleh Allah Azza Wajalla. Tapi dengan syarat datang kepada Allah dalam keadaan tidak menyalutukan Allah sedikit sedikitpun. Jadi menunjukkan tentang keutamaan tauhid. Apabila seorang hamba mengesahkan ibadahnya hanya kepada Allah, ibadahnya diserahkan kepada Allah Azza Wajalla dan seluruh jenis ibadah. Isti'adah, isti'adah, isti isti'adah Berdoa Mencintai rasa takut Dan seluruh jenis ibadah Dia serahkan hanya kepada Allah Meskipun dia memiliki dosa yang banyak Tapi kalau dia Tidak menyekutukan Allah sedikit pun Masih ada harapan untuk diakunya oleh Allah Azza Wajalla. Ini menunjukkan kepada kita bahasanya Pelaku dosa besar Selama dia tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan keislamannya, maka dia statusnya adalah sebagai seorang muslim. Statusnya adalah sebagai seorang muslim. Bukan keluar dari agama Islam seperti yang diyakini oleh orang-orang Mu'tazilah dan juga orang-orang Khawarij. Dengan dasar keyakinan yang salah ini, mereka mengatakan bahasanya tidak ada syafaat bagi pelaku dosa besar di hari kiamat, tidak ada syafaat. Bagi pelaku pelaku dosa besar di hari kiamat menyamakan pelaku pelaku dosa besar dengan orang-orang yang kafir, disamakan dengan orang-orang yang musyrik, disamakan dengan orang-orang yang munafik, yang tidak akan bermanfaat bagi mereka syafaat di hari kiamat. Dengan keyakinan yang salah ini, akhirnya mereka mengingkari adanya syafaat. Itu syafaat bagi pelaku dosa besar. Di dalam sebuah hadis yang lain, nabi saw mengatakan, syafaatil Syafa ahli al kabairi min umati. Syafaatil ahli al kabairi min umati. Beliau mengatakan, nabi saw syafaatku adalah untuk pelaku pelaku dosa besar di kalangan umatku. Syafaatku adalah untuk pelaku pelaku dosa besar. Di kalangan umatku. Dan ini menunjukkan puasanya. Pelaku dosa besar. Mereka ada harapan untuk mendapatkan syafaat. Selama dia adalah seorang muslim. Tidak melakukan pesidikan kepada Allah Azza wa Jal. Maka masih ada harapan untuk mendapatkan syafaat di hari di hari kiamat. Keyakinan yang jelas bagi al-sunnah wal-jamaah. Puasanya pelaku dosa besar. Statusnya adalah seorang muslim. Dan kelak di hari kiamat masih. Memiliki harapan untuk mendapatkan syafaat Oleh karena itu di sini pengarang kenapa perlu menyebutkan tentang perkara syafaat Karena jangan sampai kita terjerumus di dalam penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang kawaris dan juga orang-orang mukjizah yang mereka mengingkari syafaat di hari kiamat. Kemudian di sana ada orang yang berlebih-lebihan. Akan tetapi dia berlebihan di dalam menetapkan Kalau tadi berlebihan di dalam mengingkari Di sana ada pihak yang lain Yang juga ekstrem. Mereka menyatakan dan mengakui adanya syafaat di hari kiamat Tetapi berlebihan di dalam meyakini syafaat tersebut Sehingga apa? Sehingga mereka menetapkan syafaat dan bermudah-mudahan di dalam menetapkan syafaat Bermudah-mudahan di dalam menetapkan syafaat Sehingga mereka meminta syafaat Kepada orang yang sudah meninggal dunia Meminta syafaat kepada wali yang sudah meninggal dunia Meminta syafaat kepada nabi yang sudah meninggal dunia Mengakui adanya syafaat di hari, di hari kiamat akan tetapi mereka berlebih-lebihan di dalam menetapkannya sehingga mencari syafa'at di hari kiamat dengan cara yang tidak dibenarkan di dalam syariat Allah SWT memberikan hidayah kepada mereka dan memberikan taufiq kepada mereka untuk berjalan di pertengahan berjalan di atas jalan yang lurus dan ini adalah jalan yang tengah Sebagaimana dikabarkan oleh Nabi SAW di dalam hadis. Ketika beliau SAW menulis atau menggambar Garis yang lurus Kemudian beliau SAW menggaris Garis-garis yang lain di sekitar Garis yang lurus tersebut Kemudian beliau mengabarkan bahwasannya Ini adalah jalan as-siratul mustaqim Yang lurus ini adalah jalan yang lurus Inilah as-siratul mustaqim yang kita senantiasa berdoa kepada Allah di dalam solat kita meminta kepada Allah supaya ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Adapun garis-garis yang ada di sekitarnya maka ini adalah as-subul ini adalah as-subul tidak ada jalan di antara jalan-jalan tersebut kecuali ada syaitan yang mengajak kepada kepada dirinya ahlu sunnah wal jamaah di dalam banyak perkara Allah SWT berikan taufik kepada mereka, berikan hidayah untuk menempuh jalan yang lurus. Termasuk diantaranya di dalam masalah syafaat. Bagaimana hidayah yang Allah berikan kepada mereka, ahlu sunnah wal jamaah, mereka tidak menafikan syafaat. Tapi mereka menetapkan syafaat, sebagaimana digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, dan juga di dalam hadis Rasulullah SAW, tetapi syafaat yang memiliki kaidah, memiliki kaidah-kaidah sebagaimana disebutkan di dalam dalil-dalil yang lain. Oleh karena itu insya Allah kan kita bahas sedikit banyak tentang masalah syafaat ini dan semoga Allah swt berikan kecukupan waktu. Beliau mengatakan dan syafaat yang Allah simpan bagi mereka adalah hak. Sebagaimana dilewatkan di dalam kabar-kabar syafa'at berasal dari kata syafa'a yashfa'u syafa'ata dan syafa' as-syafa' artinya adalah genap as-syafa' artinya adalah genap lawan dari al-witru yang artinya adalah ganjil di sana ada solat witr, dinamakan solat witr, karena jumlah rekannya adalah ganjil. Allah swt matakatakan wa shafa' al water. As shafa' artinya adalah genap, al water artinya adalah ganjil. Kenapa dinamakan dengan syafa'at? dan artinya adalah genap? Karena syafa'at secara istilah. Adalah soal khair lil ghair Meminta kebaikan untuk orang lain Syafaat artinya adalah meminta kebaikan untuk orang lain Bukan untuk diri sendiri tetapi untuk orang lain Misalnya Di dalam urusan dunia Kita ingin membantu saudara kita Sama-sama bekerja di sebuah perusahaan misalnya Kemudian saudara kita ini sama-sama karyawan ada keperluan sehingga mengharuskan dia untuk minta izin hari tersebut. Mungkin untuk mengantar ibunya yang sakit atau urusan yang lain yang sangat darurat, harus keluar dari tempat tersebut, pulang ke rumah untuk mengantar orang yang orang yang sakit. Tapi pemimpin saat itu dia melarang dia ya dengan tegas dia seorang karyawan seorang karyawan karyawan pun untuk keluar dari tempatnya kemudian datang temannya jadi dia merasa dekat dengan pemimpin tersebut kemudian dia mendatangi dan mengatakan misalnya Pak tolong diizinkan si sipulan untuk keluar sebentar merasa bahasanya dia memiliki kedudukan misalnya di di, di depan atau di mata pemimpin tersebut jadi dia berbicara ingin membantu saudaranya dan mengatakan tolong izinkan si fulan untuk keluar sebentar yang memenuhikan hajatnya. Berarti di sini si fulan yang membantu tadi dinamakan syafi'. Yaitu memberikan syafaat. Kenapa? Karena dia meminta kebaikan untuk orang lain. Berbicara kepada pemimpin, perusahaan Meminta kepada beliau Tetapi untuk siapa? Untuk orang lain Makanya dalam perkara ini dinamakan dengan syafaat Berarti sekulan tadi Telah memberikan syafaat kepada Saudaranya Di hadapan pemimpinnya Sehingga dinamakan dengan syafaat Karena awalnya Temannya tadi meminta sendiri Dan ini adalah ganjil Meminta sendiri kepada Pemimpinnya saat itu Dan ini adalah Ganjil satu orang Kemudian datang temannya Dan memintakan Membantu untuk berbicara Maka jadilah di sana Dua orang yang meminta kepada Pemimpin tersebut sehingga menjadi genap Yang awalnya ganjil menjadi apa? Menjadi genap Sehingga genap akan dengan syafaat Jadi ini Ada syafaat di dunia Dan di sana ada syafaat di akhirat Yang dibicarakan oleh muallif atau pengarang di sini adalah syafaat di akhirat. Jadi bicarakan oleh beliau yang dimaksud adalah syafaat di akhirat sehingga beliau mengatakan allazi iddaqaruha lahum yang Allah simpan untuk mereka, yaitu simpan disimpan sampai kapan? Sampai akhirat, sampai hari kiamat. Dan syafaat di hari kiamat disebutkan di dalam Al-Qur'an ada yang diingkari oleh Allah dan di sana ada syafaat yang ditetapkan oleh Allah. Ada beberapa dalil yang menunjukkan Bahawa syafaat ada yang diingkari, dinafikan. Dan ada beberapa dalil yang menunjukkan bahwasanya kelak akan ada syafaat di hari di hari kiamat. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya ada syafaat yang diingkari oleh Allah, sebagaimana tadi kita sebutkan Yaitu firman Allah Maka tidak akan bermanfaat bagi mereka Syafaatnya orang-orang yang memberikan syafaat Berarti ini diingkari atau ditetapkan? Diingkari Allah mengingkari adanya syafaat Karena Allah mengatakan syafa syafa Tidak akan bermanfaat bagi mereka Syafaatnya orang yang memberikan syafaat dan Allah mengatakan min wala Tidak ada bagi orang-orang yang zalim Hamim, teman yang dekat yang akan membantu dia di hari kiamat Dan juga tidak akan ada orang yang memberikan syafaat Tidak ada teman dekat yang membantu dia Dan juga tidak akan ada syafi' yang memberikan syafaat Bagi dirinya di hari kiamat dan Allah Subhanahu wa mengatakan Ya ayyuhallazina amanu anfiqoo mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'a fih wa la hullatu wa la syafa'a wal kafiruna humu zhalimun Wahai orang-orang yang beriman hendaklah kalian berinfak hendaklah kalian bersedekah dari sebagian yang kami rezekikan kepada kalian Sebagian saja, Tidak harus seluruhnya Sebagian dari apa yang kami Rezekikan kepada kalian Berinfaklah Sebelum apa? Sebelum datang suatu hari Yang tidak ada Di dalamnya baik Tidak ada jual beli Jual beli hanya di dunia Kalau sudah di hari kiamat maka tidak ada jual beli Dan juga tidak ada kekasih wala syafa'ah dan tidak ada syafa'ah wal kafirunahumul zalimun dan orang-orang yang kafir mereka adalah orang-orang yang zalim dalam ayat ini Allah SWT juga mengingkari atau menafikan adanya syafa'ah berarti di sana ada dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya sana ada syafa'ah yang diingkari oleh Allah dan kalau kita memperhatikan ayat-ayat tersebut dan menggabungkan dengan dalil-dalil yang lain menunjukkan bahawasanya yang diingkari oleh Allah SWT adalah syafaat bagi orang-orang yang kafir. Syafaat yang diingkari di sini adalah syafaat bagi siapa? Bagi orang-orang yang yang kafir, yaitu orang-orang di luar agama Islam. Dan mereka adalah tiga jenis. Yang pertama adalah orang-orang musyrikun. Mereka adalah orang-orang musyrik. Maka tidak ada harapan untuk mendapatkan syafaat. Kemudian yang kedua, mereka adalah orang-orang ahlul kitab Yang tidak beriman dengan Rasulullah SAW Kemudian yang ketiga, mereka adalah orang-orang munafik Mereka adalah orang-orang munafik Tiga golongan ini, mereka adalah orang-orang kufar Yang kelak di hari kiamat tidak akan mendapatkan syahat Tidak akan mendapatkan syahat sehingga tidak mungkin Di antara mereka yang keluar dari neraka Bahkan tempat kembali mereka adalah neraka selama-lamanya Dan tidak akan keluar dari neraka selama-lamanya Tidak akan bermanfaat bagi mereka syafa'atul syafi'i syafa syafi Tidak akan bermanfaat bagi mereka syafa'atnya orang-orang yang memberikan syafa'at Tidak akan bermanfaat syafa'atnya Nabi Tidak akan bermanfaat syafa'atnya Malaikat Tidak akan bermanfaat syafa'atnya Wali dan seterusnya Apabila dia adalah seorang yang kafir, yang keluar dari agama Islam, faham dan tahu syafiin dan Allah maha kenal dzalimin dan hamimin, wala shafiin yuta'ar. Taibul. di sana ada syafaat yang Allah tetapkan. Di sana ada syafaat yang Allah tetapkan di hari kiamat dengan syarat. Ada syafaat yang dinafikan oleh Allah. Dan di sana ada syafaat yang Allah tetapkan di hari kiamat tetapi dengan apabila memenuhi apabila memenuhi Allah SWT mengatakan. di dalam Al-Qur'an di antaranya dalam firman Allah Azza wa Jalla Jal, man zal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idzni. Man zal ladzi yashfa'u illa bi tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisinya Yaitu di sisi Allah Baik seorang Nabi Seorang malaikat ataupun yang lain Illa bi'idnihi Kecuali dengan izin dari Allah Mereka tidak akan bisa memberikan syafaat Bagi orang lain kecuali Apabila setelah diizinkan oleh Allah Azza wajalla. Dan Allah matakan Wa la yashfa'una illa Limanir tada'ah Walayyusrau na illa limanir talboh mereka yaitu para malaikat tidak bisa memberikan syafaat kecuali bagi orang-orang yang Allah ridhai mereka tidak memberikan syafaat kecuali bagi orang-orang yang Allah ridhai dan Allah mengatakan wahai min malaikin di samsawa ti lalu n syafaatum jay'an illa min baa'ni ayatun Allah lina yajau wa ridha dan berapa banyak dan betapa banyak malaikat yang ada di langit tidak akan bermanfaat syafaat mereka sedikit pun kecuali setelah Allah mengizinkan bagi mereka dan setelah Allah meridhai hanya nah, mereka bisa memberikan syafaat setelah diizinkan oleh Allah bagi siapa bagi orang yang Allah rizui. Dan ini menunjukkan bahwasanya di hari kiamat kala ada syafaat tetapi dengan syarat yang Allah sebutkan di dalam Ayat-ayat tersebut Dan Allah mengatakan Kullillahish syafa'atujami'at Katakanlah bahwasannya syafa'at semuanya adalah milik Allah Katakanlah bahwasannya syafa'at semuanya adalah milik Allah Azza Wajalla. Dan di dalam hadis-hadis Nabi SAW banyak Hadis-hadis yang menunjukkan Bahwasannya kelak akan Ada syafa'at di hari kiamat Dan seolah akan kita sebutkan beberapa jenis kiam, beberapa jenis syafaat di hari kiamat Ini semua menunjukkan kepada kita bahawa di sana ada syafaat yang ditetapkan di sana ada syafaat yang diingkari oleh Allah dan di sana ada syafaat yang ditetapkan oleh Allah yang diingkari adalah bagi siapa tadi orang-orang yang orang-orang yang kafir orang-orang yang kafir jelas mereka tidak akan mendapatkan syafaat di hari kiamat yang mendapatkan syafaat di hari kiamat adalah orang-orang Islam. Orang-orang muslimin. Dengan syarat yang sudah disebutkan di antaranya tadi. Dan kalau kita simpulkan, maka syarat untuk mendapatkan syafaat di hari kiamat ada dua. Syarat untuk mendapatkan syafaat di hari kiamat ada dua. Yang pertama adalah izin dari Allah Azza wajalla. Izin dari Allah Azzawajah itu izin Allah kepada orang yang memberikan syafaat Yang memberikan syafaat bisa seorang Nabi Atau seorang malaikat Atau orang yang beriman Atau seorang anak kecil yang dia meninggal sebelum dia balik Atau para syuhada yang meninggal di Sabirillah Mereka adalah diantara orang-orang yang memberikan syafaat syaratnya yang pertama adalah izin dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang memberikan syafaat. Makanya tadi Allah mengatakan man allazi yashfa'u 'indahu illa bi idzni. sering kita baca itu ya, di dalam surat apa? Al-Baqarah ayat ayat kursi, ayat yang ke-255. Tidak ada yang memberikan syafaat di sisi Allah kecuali setelah diizinkan oleh Allah Azza wa Seorang Nabi, seorang Malaikat kela di hari kiamat tidak akan berani mereka memberikan syafaat kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah swt. Di dalam sebuah hadis yang menceritakan tentang as-syafaatul adzuma, syafaat yang paling besar, di mana manusia ketika di padang Mashyar menunggu di dalam waktu yang sangat lama di bawah terik matahari yang sangat panas. Dan masing-masing dari mereka berkeringat sesuai dengan dosa yang mereka miliki. Ada di antara mereka yang keringatnya sampai kedua mata kaki, ada yang sampai dengkulnya, ada yang sampai pinggangnya, dan ada di antara mereka yang keringatnya saking banyak dosanya sampai menutupi apa? Menutupi hidungnya. Sesuai dengan dosa yang dimiliki oleh seseorang di dunia maka demikianlah kenangan yang akan keluar darinya pada di pada masa. Menunggu dalam waktu yang sangat lama, umur mereka dalam keadaan genting seperti itu berusaha untuk meminta syafaat datang kepada Nabi Adam alaihi salam. Mengadakan kepada beliau, engkau adalah bapak kami. Dan engkau melihat bagaimana keadaan kami sekarang ini. Mintalah kepada Allah Supaya Allah azza wajalla menyegerakan hari keputusan. Supaya Allah menyegerakan hari keputusan. Dan mereka tidak peduli apakah masuk surga atau masuk ke dalam neraka. Yang mereka, yang penting mereka keluar dari keadaan yang sangat, yang sangat menyusahkan tersebut. Kemudian Nabi Adam asalam, beliau merasa tidak berhak dan menyuruh manusia untuk mendatangi Nabi Nuh, Rasul yang pertama. Datanglah mereka kepada Nabi Nuh AS Mengatakan seperti yang mereka ucapkan kepada Nabi Adam Tapi Nabi Nuh ya juga ia'tadara. Beliau juga meminta uzur Merasa pernah melakukan kesalahan dan merasa tidak berhak untuk melakukan hal ini Maka beliau menyuruh manusia mendatangi Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim juga demikian Minta uzur menyuruh manusia mendatangi Nabi Musa Nabi Musa juga minta udhul menyuruh manusia untuk mendatangi Nabi Isa. Nabi Isa juga demikian. Beliau menyuruh manusia untuk mendatangi Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau mengatakan, Ana laha, ana laha. Akulah yang berhak, akulah yang berhak. Kemudian beliau bersujud di hadapan Allah Azza SAW dalam sujud yang panjang. Dan di situ beliau SAW memuji Allah dengan ujian yang banyak. Dan di sana ada ujian-ujian yang belum pernah Allah ajarkan kepada beliau di dunia. Tapi Allah ajarkan saat itu kepada beliau Alaihi Wasallam Sampai akhirnya Allah Taala mengatakan kepada beliau, Ya Muhammad, irfa' raksak, wasalqura, wasfa' tu syafa' Ya Muhammad, irfa' raksak. wahai Muhammad, angkatlah kepalamu. Angkatlah kepalamu yang saat itu beliau dalam keadaan sujud. Wasal Allah, mintalah maka engkau akan diberi. Minta apa saja maka engkau akan diberi. Washfa, tusaffa, berikanlah syafaat itu untuk mereka maka engkau akan diberikan izin untuk memberikan syafaat. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam setelah itu baru bisa memberikan syafaat untuk manusia. Ini menunjukkan bahasanya Syafaat di hari kiamat Tidak mungkin terjadi Kecuali setelah diizinkan oleh Allah, kecuali Allah mengizinkan Kepada orang yang memberikan syafaat Kecuali Allah memberikan Izin kepada orang yang memberikan syafaat Baik itu seorang Nabi, seorang malaikat, seorang wali Maupun yang lain Oleh karena itu Kalau kita ingin Meminta syafaat dari ingin mendapatkan syafaat dari para malaikat dan ingin mendapatkan syafaat dari para nabi ingin mendapatkan syafaat dari orang-orang yang saleh di hari kiamat maka kita memintanya kepada zat yang akan memberikan syafaat kepada makhluk-makhluk yang mulia tersebut kepada hamba-hamba yang mulia tersebut meminta kepada siapa meminta kepada Allah azza wajalla Karena dialah Allah SWT yang memberikan izin Kepada hamba-hamba yang mulia tersebut Untuk memberikan syafaat kepada kepada kita Sehingga apabila kita ingin meraih Dan mendapatkan syafaat di hari kiamat Tidak ada jalan lain Kecuali kita meminta kepada Allah Yang mengizinkan Yang memiliki syafaat semuanya Allah mengatakan Kullillahi syafaatu jami'an Kullillahi syafaatu jami'an Katakanlah bahasanya syafa'at semuanya adalah milik Allah. Katakanlah bahasanya syafa'at semuanya adalah milik Allah. Kalau itu adalah milik Allah, berarti kita memintanya kepada adat yang memiliki, yang menguasai. Sehingga ucapan dan doa seorang Muslim, apabila dia ingin dapatkan syafa'at Rasulullah SAW misalnya, adalah dengan mengatakan, Ya Allah, Izinkanlah Rasulullah s.a.w. untuk memberikan syafaat kepadaku. Ya Allah izinkanlah para malaikat untuk memberikan syafaat kepadaku. Memintanya kepada siapa? Kepada Allah azza wa s.a.w. Kalau dalam bahasa Arab mengatakan Allahumma syafi' fiya nabi'ya. Allahumma syafi' fiya nabi'ya. Ini doa di dalam bahasa Arab. Ini adalah doa yang benar, meminta syafaat dan ditujukan kepada Allah Azza wa Jal. Karena tidak akan ada yang memberikan syafaat dari kiamat, kecuali setelah diizinkan oleh Allah SWT. Ini adalah cara yang benar. Adapun seseorang langsung berdoa kepada seorang wali. Atau langsung berdoa kepada seorang nabi. Atau langsung berdoa kepada seorang malaikat dan mengatakan misalnya di hadapan kuburan seorang wali ya wali isfaqni indallah wahai wali berikanlah syafaat kepadaku di sisi Allah atau datang ke kuburan Rasulullah SAW dan mengatakan ya Rasulullah berikanlah syafaat kepadaku di sisi Allah azza wajalla maksudnya baik ingin mendapatkan syafaat di hari kiamat tetapi dia salah di dalam Caranya Dia salah di dalam caranya. Karena syafaat di hari kiamat berbeda dengan syafaat di dunia. Syafaat di hari kiamat tidak mungkin orang yang memberikan syafaat, memberikan syafaat kepada kita kecuali setelah diizinkan oleh Allah Azza wajalla. Jawa. Bagaimana itu cara yang benar adalah meminta kepada Allah langsung supaya Allah SWT memiliki mengizinkan kepada orang-orang yang saleh tersebut memberikan syafaat kepada kepada kita. Ini syarat yang pertama yaitu izin Allah kepada orang yang memberikan syafaat. Syarat yang kedua adalah ridha Allah kepada orang-orang yang diberikan syafaat. Ridha Allah kepada orang-orang yang diberikan syafaat. Yang pertama adalah izin Allah kepada yang memberikan syafaat. Kemudian yang kedua, ridha Allah kepada orang-orang yang diberi sifat seperti kita-kita ini, kita adalah orang-orang yang diberikan sifat. Maka disyaratkan berilah Allah kepada kita. Siapa yang Allah ridhai? Yang Allah ridhai hanyalah orang-orang yang muahidin. Yang Allah ridhai adalah orang-orang yang mengisahkan Allah di dalam ibadah. Yang Allah ridhai. Adalah orang-orang yang Allah yang mereka mengisahkan Allah di dalam ibadahnya, yaitu tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Inilah orang-orang yang Allah ridhai. Dalilnya di antaranya adalah sabda Nabi saw ketiga, beliau ditanya oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah mengatakan, ya Rasulullah, man as alun nasi bishafa Ya Rasulullah, man asadun nasi bishafaatika yau mal kiamat. Ya Rasulullah, siapa orang yang bergembira dengan syafaatmu di hari kiamat? Itu mereka yang yang berhasil meraih syafaatmu di hari kiamat. Siapa mereka? Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada Abu Hurairah dan adalah kabar untuk kita semua tentang orang-orang yang berhak untuk mendapatkan syafaat di hari kiamat. Dan mereka adalah orang-orang yang Allah ridai. Apa kata beliau? Mengqul la ilaha illallah khalisan min qalbi. Mengqul la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Orang yang mendapatkan syafaat di hari kiamat adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah min qalbihi dari hatinya. Dari hatinya, bukan hanya sekedar Lisan yang dia ucapkan Tapi dia mengucapkan La ilaha illallah Memahami maknanya dan memahami konsekuensinya Dia ucapkan ikhlas dari hatinya Menunjukkan bahasanya orang tersebut Adalah seorang muslim yang Benar-benar konsekuens Yaitu mengisahkan Allah di dalam Ibadahnya Benar-benar dari hatinya luar dalam Dia mengisahkan Allah di dalam, di dalam Ibadah Dan di dalam hadis yang lain Billah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan لكل نبي دعوه مستجابه لكل نبي دعوه مستجابه setiap nabi kata beliau itu memiliki doa yang mustajab وتاجل كل نبي دعوته وتاجل كل نبي دعوته setiap nabi telah menyegerakan doanya yaitu di dunia Doa yang mustajab tadi, masing-masing nabi telah menyegerakan doa tadi di mana? Di dunia. Kemudian beliau mematakan, wa inni ikhtabaktu dakwati syafaatan li ummati yaum al-qiyamah. Dan aku menyembunyikan dan menyimpan doaku yang mustajab tadi sebagai syafaat bagi umatku di hari qiyamah. Dan adalah termasuk rahmat dan kasih sayang Rasulullah SAW kepada umatnya di simpan doa tadi yang skajap tadi sebagai syafaat bagi umatnya di hari kiamat. Kemudian beliau mengabarkan setelah itu siapa yang berhak untuk mendapatkan syafaat di hari kiamat. Beliau mengatakan wa hiya na'ilatun insya-Allah. Fa hiya na'ilatun insya-Allah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'an. Beliau mengatakan maka syafaat tersebut akan didapatkan, akan diraih insyaAllah bagi setiap orang yang meninggal di kalangan umatku dan dia tidak menyekutukan Allah sedikit pun. maka syafaat tersebut akan didapatkan insyaAllah bagi setiap yang meninggal di kalangan umatku dan dia tidak menyekutukan Allah sedikit pun. kabar dari Nabi SAW tentang orang-orang yang berat untuk mendapatkan syafaat di hari kiamat di dalam firman Allah Azza wa Jalla wala yasmauna illa liman yartadha dan mereka yaitu para malaikat tidak akan bisa memberikan syafaat kecuali liman yartadha kecuali bagi orang yang Allah ridhai Siapa orang yang Allah ridhai Ibnu Abbas radhiyallahu anhu telah mengatakan alladzina irtadha lahum syahadat ilaha illallah Siapa mereka mereka adalah orang-orang yang Allah ridhai Syahadatnya, yaitu syahadat mereka La ilaha illallah Menunjukkan bahasanya Ahlus syafa'ah Orang-orang yang berhak untuk mendapatkan syafa'ah Di hari kiamat adalah orang-orang Yang mengisahkan Allah di dalam Ibadah Jadi syarat yang pertama izin dari Allah Bagi para nabi Para malaikat, orang-orang yang soleh Kemudian yang kedua Keriduan Allah kepada orang yang diberikan Syafa'ah Berarti tugas kita Bapak-bapak sekalian adalah menyiapkan yang kedua ini. Menyiapkan modalnya. Bagaimana supaya kita menjadi orang-orang yang muwahhidin? Orang-orang yang mengisahkan Allah di dalam ibadah. Kalau kita benar-benar berangan-angan dan berkeinginan, bercita-cita untuk mendapatkan syafaat di hari kiamat, maka kita harus menyiapkan modalnya. Modalnya adalah tahqiqul la ilaha illallah. Memwujudkan kalimat La ilaha illallah di dalam kehidupan kita sehari-hari La ilaha illallah adalah ucapan Yang memiliki konsekuensi Memiliki makna, memiliki tujuan Apabila sudah diucapkan oleh seseorang maka ini adalah ikrar Dan juga janji dari seorang hamba untuk mengisahkan Allah di dalam ibadah Berarti dia tidak boleh sholat kecuali untuk Allah tidak boleh berpuasa kecuali hanya untuk Allah. Tidak boleh berdoa kecuali hanya kepada Allah. Tidak boleh berdoa kepada nabi atau malaikat atau orang yang soleh. Tidak boleh menyembelih kecuali hanya untuk Allah azza wajalla. Tidak boleh dia menyembelih sebagai tumbal bagi jin atau tumbal bagi yang beroxo atau tumbal bagi makhluk-makhluk yang lain. Ini adalah menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Tidak boleh orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah bergantung kepada selain Allah azza wajalla, bergantung kepada jimat, bergantung kepada wafak, apapun bentuknya, berupa gelang atau sabu atau kalung atau barang-barang tertentu, ini bergantung kepada selain Allah dan ini bertawakal kepada selain Allah azza wajalla. Padahal Allah mengatakan wa alallahi fatawakalu in kuntumu minin. Danlah kalian hanya bertawakal kepada Allah Apabila kalian benar-benar beriman Kalau kita benar-benar ingin Mendapatkan syafaat di hari kiamat Maka harus kita siapkan Modalnya Maka mereka Tidak akan bisa memberikan syafaat Kecuali bagi orang-orang yang Allah Ridai Ini adalah dua syarat Untuk mendapatkan syafaat di hari kiamat Dan Ini adalah keyakinan Ahlu sunnah wal jamaah mereka meyakini dan beriman adanya syafaat dari kiamat Tetapi dengan syarat-syarat tertentu Bukan meyakini secara mutlak Bukan pula menafikan secara mutlak Yang mereka nafikan adalah syafaat bagi orang-orang yang kafir Dan mereka menetapkan di sana syafaat Tetapi dengan syarat yang sudah kita sampaikan tadi Dan para ulama menyebutkan yang Setelah mereka membaca dalil Baik di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam sunnah Ternyata syafaat ini bermacam-macam Ya ternyata syafaat ini bermacam-macam Dan ini disyaratkan oleh Allah SWT Karena Allah mengatakan Kullillahish syafaatu jami'an Katakanlah bahwasanya syafaat semuanya adalah milik Allah Dan kan bahwasanya syafaat ini banyak Dan syafaat ini berjenis-jenis Allah mengatakan Al-Syafa'atul Jami'ah Seluruh syafa'at Berarti syafa'at ini Berjenis-jenis Bermacam-macam Dan seolah-olah akan kita Lanjutkan tentang Jenis-jenis syafa'at Yang besok ya di, di waktu yang sama Di tempat Yang sama Akan kita sebutkan ya, Jenis-jenis syafa'at Di hari kiamat Ada di antaranya Yang khusus Rasulullah SAW dan Di sana ada syafa'at Yang uh, merupakan uh, Dilakukan oleh Nabi Dan juga dilakukan oleh selain Nabi Rasulullah SAW. Baik untuk selanjutnya kita lanjutkan dengan tanya jawab baik yang berkaitan dengan materi yang sudah kita sampaikan maupun materi yang lain. Silakan bagi yang ingin bertanya menulis pertanyaan dengan kertas dan diajukan ke depan dengan tulisan yang jelas ya dan singkat. Nah. Pertanyaan Perlu diketahui bahasanya Orang-orang musyrikin Yang hidup di zaman Rasulullah SAW Mereka juga Meyakini adanya syafaat Mereka juga Meyakini adanya syafaat Bahkan Ketika mereka Disuruh mengatakan La ilaha inallah Dan disuruh untuk meninggalkan sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Di antaranya adalah orang-orang yang soleh Yang mereka sembah selain Allah setelah meninggalnya. Mereka mengatakan, kami menyembah mereka karena mereka kira akan memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah. Allah mengatakan, "Wa ya'buduna min dunillah." مَا yang berumur malah yang fakir, dan mereka berkata: "Hai orang-orang yang beriman kepada Allah, hendaklah kamu beriman kepada Allah, dengan apa yang Dia tahu tentang langit dan bumi. Semoga Dia yang Maha Esa menghendaki mereka. Dan mereka menimba Allah yang tidak memberikan mukarab kepada mereka dan juga tidak memberikan manfaat kepada mereka. Menyembah kepada selain Allah Yang tidak memberikan mudarat Dan juga tidak memberikan manfaat Dan mereka mengatakan Yaitu ketika diminta untuk meninggalkan Segala sesuatu yang disembah selain Allah Baik malaikat, maupun nabi, maupun orang yang salih Ataupun batu Ataupun pohon Mereka mengatakan ha ulai ulai Mereka ini adalah orang-orang yang memberikan syafaat bagi kami di sisi siapa? Di sisi Allah Ini diucapkan bukan oleh orang Kristen bukan oleh orang Yahudi tetapi orang-orang musyriki Ketika disuruh mengatakan La ilaha ilallah meninggalkan sesembahan selain Allah mereka mengatakan mereka ini adalah orang-orang yang memberikan syafaat bagi kami di sisi Allah Azza Wajalla. Menunjukkan bahasanya cara seperti ini Yaitu berdoa kepada orang yang soleh. Berdoa meminta kepada seorang Nabi. Dan meminta syafaat mereka. Berharap syafaat mereka. Ini adalah tariqah. Ini adalah cara yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Bukan caranya orang-orang Islam. Caranya orang Islam seperti yang tadi kita sebutkan. Memintanya hanya kepada Allah Azza Wajalla Dan dia siapkan dirinya. Dia siapkan modalnya untuk senantiasa mentauhidkan Allah sampai dia meninggal dunia Allah madahkan setelah ayat tadi kul a'udzubillahi katakanlah apakah kalian wahai orang-orang musyrik mengabarkan kepada Allah sesuatu yang Allah tidak ketahui di langit maupun di bumi itu dari mana kalian mengetahui dari mana kalian tahu kabarnya bahwasanya orang-orang tersebut memberikan syafaat bagi kalian di hari, di hari kiamat tidak lain apa yang mereka ucapkan adalah kedustaan. Mereka berbicara bukan karena wahyu, bukan karena wahyu yang datang kepada mereka karena ini semua adalah dhon. Ini semua adalah persangkaan. Ini semua adalah keyakinan yang dusta. Subhanallahu wa ta'ala, Allah yang Maha suci Allah dan Maha tinggi dari apa yang mereka sekutukan. Maha suci Allah dan Maha Tinggi dari apa yang mereka sekutukan. Allah menamakan perbuatan mereka ini, yaitu berdoa kepada orang yang salim dan meyakini bahasa mereka adalah pemberi syafaat sebagai yusyrikun, sebagai bentuk kesyirikan. Bila kena itu Nabi SAW memerangi mereka, mengajak mereka untuk konsekuen dengan kalimat La ilaha illallah. Ini menunjukkan sekali lagi bahwasanya cara seperti ini bukan cara kaum muslimin tetapi ini adalah cara orang-orang musyrikin. Nah, apakah benar ada syafaat dari penghafal Al-Qur'an dan teman seiman? Ada pun bukan penghafal Al-Qur'an, lafaznya bukan penghafal Al-Qur'an tetapi ashabul Qur'an. Rasulullah SAW mengatakan, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'at li ashhabihi." Dan akhirnya membaca Al-Qur'an Karena sesungguhnya dia akan datang di hari kiamat Sebagai pemberi syafaat bagi ashabihi Kepada para sahabatnya Dan makna sahabat Al-Qur'an ini dalam Sahabat Al-Qur'an bukan hanya sekedar membaca kemudian tidak mengamalkan Tapi dia membaca Berusaha untuk mempelajarinya Berusaha untuk mengamalkan di dalam kehidupan dia Sehari-hari menjadikan Al-Qur'an sebagai imam dalam setiap ucapan dan juga perbuatan dia Orang yang demikian keadaannya maka diharapkan Quran akan menjadi apa? Syafi'at akan, akan menjadi pemberi syafa'at bagi dirinya Di hari kiamat Adapun teman seiman maka telah di sana ada Syafa'at dari orang-orang beriman Dan ini akan terjadi ketika mereka sudah melewati jembatan As-Sirat Dan insya Allah akan kita sebutkan Yang besok tentang dalil yang di dalam masalah ini demikian pula syafaat dari para nabi dan juga dari para malaikat dan ada syafaat dari anak kecil yang meninggal dunia ketika sebelum balik wallahu taala haalan wabillahi taufiq walhidayah wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh